Bibliográfia Magyarország történeti kronológiája. Első. A kezdetektől 1526-ig. Akadémiai kiadó Budapest 1983. Matthew Bennett, Agenkor 1415. Triumph Against the Hots, Publishing, Oxford New York 2008. Joseph Delté, Jean d'Arc, Scholar Budapest 2006. George Dubé, André Dubé, Jeanne d'Arc Perei, Európa könyvkiadó Budapest 1989, Erdődi diános Ezüst Páncélos Johanna, Móra Ferenc könyvkiadó Budapest 1964, Anatol Franz, Jeanne d'Arc élete, gondolat Budapest 1972, A.P. Lewandowski, Jeanne d'Arc, gondolat Budapest 1966,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 Osprey Publishing, Oxford, New York 2009 Regime Perno, Jeanne d'Arc Ön és tanúvallomások Ecclesia, Budapest 1991 G.B. Show, Szent Johanna Történelmi színmű hat képben utójátékkal Európa, Budapest 1969 Mark Twain, Jeanne d'Arc Sir Louis de Comte emlékiratai Magvetőkönyvkiadó Budapest,